Не прощав йому довершеної краси, особливо погляду, гнівного і гордого водночас, в якому було стільки гідності і несуєдності, стільки презирства до нього і до його служби. Ненавидів і отця Василія, почував його незбориму силу, його могутній дух і завжди малів перед ним». — У мене безсоння, — відказав Василь. — Немедленно наляг. — Чого волаєш, нечистивий? — Он верб на неділя гряде, — озвався незлостиво отець Василь. — Мені кажеться, що коя кому стала жарко, — наглядач ударив дверима і повернув замок. — От лукаве сім'я, — сказав Василь. «Стільки в тобі темені і чорноти!» Читайте Василю Ісусову молитву «Царю Небесний, та нехай воскресне Бог», а я прочитаю тринадцятий псалом. Цей капловухий своєю появою притягнув до нас тих, яких ми вечора були прогнали молитвами. «Оно ну вони знову скачуть по кутах». Зараз ми їх осмалимо Ісусовим знаменням і молитвами. Цей рід страшенно боїться псалмів, як вогню, і втікає одних ще дужче, ніж одладаном. Василь вишіптував молитви. Отець промовляв псалми, які він знав на пам'ять. Поволі засинали. Із сусідньої камери за стіною – Почувся стук. То їхні побратими Дмитро та Гліб бажали їм спокійної ночі. Наступного дня обох Василів завели до начальника, і той показав складений черговим акт. Вони були злісними порушниками режиму і грубіянами, що образили його. «Це неправда». — відказав з гіркотою за Бог Василь. — Єдина наша провина, що ми прийшли у цей біснуватий світ і живемо на одній планеті разом з такими, як ви. — Оближте Василю, це не допоможе. Тут подібні слова лише шкодять. — Вот как? — Ми вашу спесь соб'ємо і научим уважати, і советські закони, і стражей этого закона. Начальник рубонув долоною повітря. Обоєм п'ятнадцять суток. Василів повелив діжурку. Роздівайтесь до трусов. пролунало грізне. Той одяг, що кинули обом, був карикатурно малий. Куці сподні. Смугасті штани ледь тягали колін. Куртки з обірваними рукавами не прикривали й попереку. Вони попрощалися мовчазними поглядами. Отець Василій шепнув «Моліться» і провів по братима сумовитим поглядом. Василь зайшов у темний холодний карцер. Він нагадував йому домовину – у якій навіть блошиці не витримували. Холод розповзався, як вуш, і невдовзі скував руки, ноги, здавалося, зупинив рух крові по жилах. Він опустився на нари, обхопив ноги руками, сховав голову в пазуху і став дихати, прагнучи так себе зігріти. Але тепле повітря митєво охолоджувалося, ставало краплями роси, що ще більше холодила груди. На залізному ліжку не було жодної лахмітики, яка хоча б символічно нагадувала ковдру. Нем трусило, цукатіли зуби, не слухалися ноги, руки. Василь схрестив на грудях руки і став вишиптувати молитви, які навчив його отець Василій. Коли ж втомився, поклав під голову капці, пропахлі чужим потом, прикрив їх носовою хустинкою і ліг. Теж відбувалося і в сусідній камері, де був отець Василій. Він молився, поки і не знеміг його сон. Це вже в тридцяте його кидали в цю страшну холодну домовину. Отець рахував усі рази. Коли терпів цю нестерпну муку в двадцяте, посеред темені досвідку раптом побачив сяйво, і хтось наблизився до нього і провів рукою по чолі. Василій почув радісне: за твою відданість і муку наділяю тебе цим даром. І зник. Він вийшов звідти тоді віддющим, став бачити і чути те, що не бачили і не чули його вуха. Бачив світ невидимий, мав пророчий дар. Василій усе молився почуваючи себе не в карцері, а в темній печері. Так було наступного дня, третього. Його знесили в голод і холод, що добиралися і до серця, і воно потужно і занеповільнено гнало по жилах кров. Втомившись у лютій борні з холодом, заснув. І раптом у чорноті пропахло її людським потом і стражданням, покритій пліснявою і грибком камері, спалахнуласяю. його. Василій відчув тепло, що розлилося по руках, ногах, по всьому задобілому тілі. Хтось став неподалік у срібно-білому вбранні, підперезаний поясом, на якому світився хрест. Обличчя було небаченої вроди, і довершеності, і теж розливало сяйво. Василію здалося, що його викупують у тому світінні, як в теплому дощі. «Хто ти?» – запитав вражено у посланця. «Я гонець із щасливої небесної України» про яку мріяли усі її справжні діти, усі твої предки, що трималися правого боку земної дороги. З цієї, яку сотворили за довгі століття усі люблячі сини і дочки. Творили любов'ю, думками, найсокровеннішими мріями. Її творив увесь твій родовід. Нині твориш її ти, твої побратими, он той, що по той бік стіни. Творитимуть ті, що прийдуть після вас. Ти перший, до кого мене послано за останнє століття. Це право ти одержав своїм християнським подвигом, своїм стражданням і своєю незламною вірою. Тобі багато чого відкриється. Ти побачиш щасливу Україну. Те, що не збулося на земній, збулося на небесній. Відійшло на планету найсокровенніших мрій і видінь. На земній панує пекло із його володарем. Ви впустили його через ворота ваших гріхів. Чаша злодіянь, переступу майже повна. Вона гірка, отруйна, але ви змушені її випити. Іншої дороги очищення для вас немає. Щоправда є, але ви нею не підете. Вона для віруючих, видющих і чуючих, а ви – здебільшого сліпі і глухі. Навіть ті, що бажають Україні добра, йдуть широкою дорогою без вір'я, спокус і зради. «Яка ж інша дорога, що йде не через страждання?» запитав отець Василій. «Покаяння», – почув у відповідь. «Але нині немає пастуха, щоб навернув туди отару. По твоїй землі ходять перегодовані мертві червоні ідоляни, що втопилися в гріхах червоного поганства. Вони вже на дорозі розплати. Пробудження буде страшним. Крачий ангел вже зоріє над вами, вже поволі підіймає трубу і невдовзі прикладе до своїх вуст. Звук її розбудить і мертвого. Ти один з небагатьох живих. Допоможи окріпнути й тому, що поруч тебе. Вас зведено у цьому пеклі невипадково. Не дай йому ступити у смертоносну ріку. В якій бреде твій народ. Усі ті Савоїди і кобасоїди, що поклоняються богоборцям Антихристам, давно згубили свій шанс на порятунок. Вони проклали собі дорогу до пекла, а поки що вони бредуть у нечистій ріці гріхів. Дно її слизьке, липке із глибокими проваллями, вирами, вода каламутна, бо в неї стікають усі нечистоти вашого переступу. Щодень твій народ богохульствує, клекоче у самозреченні, самозневазі, і залазить усе далі і далі в баговині, то мертвий народ. Вартий того життя, яке він має і матиме. Вони навіть не здогадуються про те, що мертві і що падуть, як листя з осіннього дерева. Василій вражено слухав гінця із цієї дивопланети, яку сотворили найзаповітніші мрії усіх справжніх земних українців – Дітей Христових. «Хто ж населяє ту планету?» – запитав він. «Гармонійні люди. Ті, що не віддають гріха і ненависті. Над нами панує єдиний закон любові. На земній владарює ненависть, розбрат, боговідступництво навіть серед тих, що люблять Україну. Але вони її люблять не як господарі, а як раби, бо їхні душі поневолені темними духами заздрощів розбрату. Серед них надто мало дітей христових. Вони не знають, що немає України без Христа, її творця. Багато патріотів невдовзі повстане відкрито і люто проти Спасителя. Горе твоєму краєві. Гонець вмовк, співчутливо і лагідно дивився на Василія, а потім підійшов ближче і промовив. А зараз твори молитву. Ми зробимо нашу першу подорож. Василий щиро й гаряче молився. Гонець чекав його, а потім взяв за руку, і вони легко й безборонно пройшли через кам'яні і цементні стіни і ступили в ніч. Швидко просувалися на захід. Схвильованість перейшла у трепет. Усім своїм єством Василій відчув під собою Україну, Київ. Вони повернули до Печерської лаври. Завмер, побачивши над нею золотистий шлях. Так, це Господня Брама, злетіло з уст сяючого гінця. Але допоки там влада поневолювача, доти не зійде Божа благодать на твій край? Ви його породили. Ви змушені допомогти йому втратити варварський лик, який він прикриває різними фарисейськими гаслами».